Nota autorului. Mamei mele cu drag. În 1943, debarcarea în Sicilia a forțelor aliate a constituit o cotitură decisivă în cursul celui de al doilea război mondial. Anterior, o serie de înfrângeri și retrageri zdruncinaseră moralul Marii Britanii și aliaților ei. Debarcarea în Sicilia, cea mai vastă operațiune amfibie concepută până atunci, era menită să le restabilească prestigiul această lovitură, dată inamicului în sudul continentului european, a fost mai târziu lăsată în umbră de alte realizări similare, dar la vremea aceea, reușita acțiunii a avut o importanță vitală. Povestirea de față constituie o ficțiune literară inspirată însă de fapte întâmplate a Evea. Într-adevăr, un submarin german, U-570, a fost capturat de englezi și folosit împotriva foștilor stăpâni. Germanii experimentau pe vremea aceea o armă secretă, un proiectil teleghidat ce urma să fie lansat și dirijat de aviația lor militară. Astăzi, în perioada rachetelor sofisticate, o asemenea armă nu mai impresionează, dar în 1943 ea constituise o serioasă amenințare, cât pe aici încline balanța norocului în favoarea naziștilor. Dacă germanii și-ar fi dat atunci seama că aliații pregătesc o debarcare masivă în Sicilia și nu în Grecia și Balcani, cum se crezuse, este aproape sigur că asemenea proiectile redutabile ar fi putut distruge unitățile navale ale puterilor aliate, zădărnicindu-le planul de invazie. Din fericire s-a recurs cu succes la și retlicuri demne de povestirile cu capă și spadă. Astfel, pe o plajă spaniolă s-a găsit un cadavru în uniformă de ofițer al lui Royal Navy, marina militară britanică, și în buzunare s-au descoperit informații presupuse secrete referitoare la o debarcare aliată în Grecia. Au mai fost montate și alte capcane pentru a ademeni tot mai mult dinamicul pe această pistă falsă. Astfel că atunci când s-a lansat atacul aliat în Sicilia, forțele fasciste erau desfășurate în alte părți. Două luni mai târziu, când aliații au început debarcarea în Italia continentală, pe plaja de lângă Salerno, numeroși observatori aveau să se sizeze decalajul minim dintre succesul obținut și un posibil eșec. Germanii, care între timp terminase răpunerea la puncta proiectilelor teleghidate, au început neîntârziat lansarea acestora. Au pierit atunci mulți oameni și multe nave cu renume au fost scoase din luptă, printre care ilustrii veterani ai războiului din Mediterana, cum ar fi cu irasatul War Uganda și navele de război americane Philadelphia și Sevena. Douglas Riemann